Mahaak koleggioa hartu dute adibidezzaat, seiigarrenean hogeita zazpi ikasle dira elebidunean, baina maila igoara hau ikasleko purua apaltzen da. Seigarreneko edo hirugarreneko bihurguna heltzen denean ikasle initzzek euskara uzten dute magian jeuget. Bai, hori da, eh, egoera, oartzen gira, haniz uh, sartzen direla elebi dunean, baina nitzek usten dutela, uh, usten dute beren uh, eskola demora guzian, noiz nahi, baina bereziki usten dute kolegiora sartzerakoan, txai garrinean, eta usten dute ere uh, bigarrinean, liza ora Zergatik? Ezta jakitia zer gatik, eh? gero bon, badakigu bizka bat kolizioan txartzen girelaik kauza serioa direla, azterketa izanen dela, irugarrenean brebeta izanen direla, izanen dela, horrek bat lan gehiago, zailago, enfen, hola iduritzen zaie borra suer, eta pentsatzen dute, eskuaraz ikasteak, behar zaitasungi ekartzen duela, eta riskoa bat dela, ez dakit, horra horrak ez edo ausitzia, voilà. eta horren gatik iduritzen zaie, harintzen nahiela, eskuara Usteak. Berazuek kontrakoan nahi duzu frogatu edo frogatzen duzue, erranez Euskara, aberastasun bat dela azkeneana? Bai, hori nahi dugu erakutsi, aberastasun bat dela. Obedutela bururaino segitzea hasia duten ibilbide hori, orduan baitute indartzen, azkartzen eskuaran lortzen duten maila, eta bururaino joiteko, be espikatzen diegu, abantaila eta gaitasun handia ukanen dutela eskolatik aterako direlaik diplomadunak eta euskaradunak ere. Eta badakigu orai, lan ahlo gero galdegina dela, lujal deuntan noski, benen galdegina dela olako gaitasuna, biziki presiatua dela, eta teak idekitzen dituela, hainbat ofizio orako. Hori da antolatzen duzuen foroaren bidez adierazi nahi duzuena ez, lan munduan ere aukera gehiago ematen duela euskarai Aki Hori da, eta foru horren uh, sedea da, be justu familiek, uh, burasuek, eta horrek ere, uh, xantzaukan ezaten, uh, ufizioko jende batzua kilan eta topatzeko, hori izanen dira, be langile batzu, izenen dira, emplegatzaile batzu, eta hainitz tokitan ere, ez da aski, ez da pentsatu behar uh, mugatzen dela, euskoaren jakitearen uh, interesa uh, ahera, osasununduari, aurritipieki uh, lan, edo adineko jendeki lan, uh, uh, ufizio horrietara, baize, eta ainitz eta lan arlotan galdegina dela gaitasun hori gaur egun, beraz, ez dakit, adibidez, bada internet munduko ofizioak, komunikazioa, erak askuntza, animazioa, grafismoa, ainitz, ainitz arglotan, eta gerotagio, horzen gira horretaz, galdegina da eskara, bada eskasa, ainitz jende badira jadanik tokian direnak, eta eskuara kasten ari direnak, aski gostaik, eta bada, beraz, obedute aurre, eskola demoran ikasirik. Vala. Eta ateratzen direlaik eberen diplomarekin Euskara batakite, eta ordean lana, fa, lana sekatzerakoan, hor bat dute sekulako atxora eta gaitasuna. Azpimarratzen marratzen zenuten ala ere badela bilakaera bat, gero aur gehiago direla elebidunean, eta helduden urtean ere bi listeo berri irekiko direla. Bai, bai, bai, bai. Horzen uh, gira alaike, emeki, emeki, Emeki emeki indakzen ari dela e, Sail elebidun hori eta bereziki bigarren mailan, eh? beraz badira ikastetxe berri batzu orai, e, Sail elebiduna eskainiko dutenak, eta elduden sartzean, bi mila eta amazazpiko sartze horretan, bi liseo berri izanen dira, beraz, kanto liseoa e, erakaskuntza profesionala edo teknologikoa egiten duena eta baita ere sohutako e, liseoa, beraz erakaskuntza horako ha, benen e, siberun eskasten e, e, bidun hori, beraz uh, izanen da 2000 uh, zazpitik goiti.